Hat. Vértes Csaba felpattant, és határozott léptekkel átvágott a téren. Amikor a Deák Ferenc utca sarkára ért, kardos Gitta már jó száz méternyire járt. A nyomozó egy pillanatra megállt a parfümőr széke mellett, és felkapta az asztalon álló vázát. A csészéket a tálc rakosgató pincérnő csodálkozva merett rá, ahogy a tenyerébe rázza az apró lehallgatókészüléket. Vértes szégyenlős mosolyt villantott a lányra. Elnézést, beleesett a manzsetta gombom. vágta a poloskát, és kardos gitta után indult. A nő a vigadó sarkán jobbra fordult, és a parkoló felé ment. Amikor a férfi is a sarokhoz ért, azt látta, hogy a nő egy fekete citroendélyes ajtaját nyitja, majd beszáll a kocsiba. A magánnyomozó elismerően elhúzza a száját. Nagy kedvence volt ez a típus, és azonnal látta, hogy kitűnő állapotú darab. 1973-as évjáratnak tippelte, és nem igazán hitte, hogy ebben tévedne. Az autó lassan kitolatott a parkolóból, és délfelé indult. Vértes kétségbe esetten körülnézett, de nem látott taxit a közelben. Na igen, ez is csak a filmeken van, így bosszankodott. Megvárta, míg az asszony elgurul mellette, majd szakadva ruhanni kezdett a járdán. Az ő Opelje az Aranykéz utcában parkolt. Míg a kocsihoz ért, asztra tolgatta, merre mehet majd az asszony. Szerencséjére a fekete DS eléggé jellegzetes kocsi volt, nem kellett attól tartania, hogy később nebökné ki a forgalom tengerében. De ehhez a közelébe kellett kerülnie. Odaért az asztrához, már messziről nyomta a távirányító gombját, és beugrott az ülésre. Pár másodperc múlva kivágódott az útra, jobbra kanyarodott a régi posta utcára, majd a sarkon balra. A fekete déjes jó kétszáz méterrel előbbre járt, éppen az Erzsébet híd alatt gurult át. Lemegy a rakpatra, gondolta a férfi, és a gázba taposott. A forgalom nem engedte, hogy erőzgessen, ezért beletörődött, hogy tartania kell ezt a távolságot. Eközben Gitta kényelmes tempóban vezetett. A Citroen, noha száz glóerő felett volt a teljesítménye, a XXI. században már nem számított versenygépnek. Ám a parfümör nem is ezért vette. Imádta a letisztult formáit, hatalmas lámpáit, elkeskenyedő csepp alakját és kényelmes belső terét. Elegánsabb autót el sem tudott volna képzelni. Amikor két éve meglátta a hirdetést, azonnal lecsapott a kocsira. Nem volt túl drága, de még egyszer annyit ráköltött a teljes felújításra. Most a DS gyakorlatilag új volt. Egyetlen dolgot változtattak csak rajta a gyári állapothoz képest, egy komolyabb teljesítményű légkondicionálót szereltek belé, de annak kapcsolóit a már meglévők közé rejtették, így a belső térben minden eredeti volt. A parfümőr arámpán felhajtott a Petőfi hídra és átment Budára. Vértes a hídon végre közelebb került a Citroenhez, bár emiatt folyamatosan sávot kellett váltania, de a slalomozás végül meghozta a gyümölcsét, és 80 méternyire lemaradva ismét felvette a fekete délyes sebességét. Gitta az allé előtti lámpánál várokozva rápillantott pillantott az órájára. Este hét múlt. Tudta, kicsit késni fog, de a férfi úgyis megvárja. Továbbra sem voltak jó érzései. Szokatlan volt, hogy az ügyfél lakására megy a pénzért, de a pasas azt mondta, teniszezés közben megsérült, és alig tud járni. A parfümőr gálán sem beleegyezett, hogy akkor majd ő elmegy érte. Ez volt az első eset, hogy az ügyfél nem akart számlákon követhető pénzmozgást, így nem volt hajlandó utalni. Akkor kellett volna nemet mondanom, gondolta magában. Akkor bizony, mert ma már másodszor tett kivételt ezen a téren. Nem lesz ez így jó, Gitta. Nem bizony. Rossz úton vagyok? Talán ezért érzem rosszul magam? Ráadásul sosem kedvelte ezt az ügyfelet. Igyekezett félretenni az előítéleteit, de a megérzéseire mindig hallgatott. És ezek nem súgtak jót, mikor először találkoztak. Azt már jó előre eldöntötte, hogy nem fog újabb -e megbízást vállalni Szent Jóbi Barnabástól. Minél távolabb akart tőle lenni, csak hogy ehhez le kellett zárnia az üzletet. A lámpa zöldre váltott, a nő elindult. Szent Jóbi tulajdonképpen semmi extrát nem kért. Már-már szokásos megrendelés volt, gittának egy találkozón megjelenő partnereket kellett manipulálni annak érdekében, hogy aláírják a megbízást. Hogy milyen tárgyalásról volt szó, mire vonatkozott a megállapodás, vagy hogy kik lesznek a befolyásolandó partnerek, azt nem tudta, de nem is kellett tudnia. Egy olyan keveréket választott, amely már több esetben bizonyított hasonló szituációban, tehát szinte biztosra ment. Igaz volt azért egy-két alkalom, amikor mégis teljesen hatástalan maradt. Gitta ilyenkor visszautalta az összeget a megbízónak, és elnézést kért, vagy ha az ragaszkodott a teljesítéshez, felajánlott számára egy újabb lehetőséget, amely immár ingyen volt. Az ő munkájában is megvoltak a fő szabályok, de emberekkel dolgozott és ingoványos területen. Bármikor kudarca végződhetett egy megrendelés. Persze ez ritkán fordult elő. Alapos tájékozódás, felkészülés, labormunka, precíz végrehajtás. Ezekhez tartotta magát. A villányi útról jobbra fordult egy kis mellékutcában. Hamar meglelte a címet és még parkolót is talált a ház előtt. Ahogy kiszállt, nem figyelt fel a mögötte bekanyarodó és a fák árnyékában lehúzódó kék Opelre. A parfümőr megkereste a villát és becsöngetett. Alig hatvan méterrel arrébb vértest fújjongás fogta el a kocsiában. A kardos Gitta vezette Citroen pontosan odament, ahová azt vértes szerette volna. A kocsi Szent Jóbi Barnabás budai villája előtt állt meg. A magánnyomozó nagyon szerette volna, a lehallgató készüléket valahogy a parfümörre tudta volna erősíteni, de nem sok esély volt rá, hogy például a ruhája zsebébe ejtve észrevétlen maradhatott volna a manőver. Ezért választotta a vázát a cukrázzában. Most azonban nem volt lehetősége, hogy a következő beszélgetést behallgassa. A fene essen bele! Eszébe jutott a mondás, amit egyszer egy zsarú irodájának falára tűzve látott. Ha nem tudsz nyomozni, hallgass le! De hát én tudok nyomozni, gondolta önérzetesen. Kényelmesen elhelyezkedett az aszra volánya mögött, kiséle az ablakot és úgy döntött, vár. Majd csak adja magát a helyzet. Kardos Gitta becsöngetett, mire kattanva nyílt a kapu, ő pedig átment a gondozott kerten fel a hat márvány lépcsőn. A te bejárat azonnal kinyílt, és szélesen mosolygó férfi jelent meg az ajtónyílásban. Jöjjön be, kedves Gitta! Annyira örülök, hogy látom. Szent Jóbi intett, és előre ment, hogy mutassa az utat. Gitta követte, s közben alaposan szemügyre vette a megbízót. Magas, sportos férfi volt, jól fésült, barna frizurája alatt fekete szem villogott. Bőre lesült, úgy tűnt valahol délen tölthette az elmúlt heteket. A nő a bulvárlapokból értesült róla, hogy ügyfele Egyiptomban és Cipruson pihent egész márciusban és április elején. Azért kezdte keresni a férfit, mivel az nem fizette ki a megbízási díjat, a telefonját nem vette fel, az e-mailekre pedig nem válaszolt. Gitta rákeresett az interneten, hiszen 15 ezerrel tartozott neki. Végül alig egy hete nagy nehezen sikerült vele kapcsolatba lépni. Szent Jóbi akkor is csak hímezett, hámozott. A parfümőr felvetette a telefonban, hogy perre megy vele, mire a férfi azonnal készségesebb lett. Nyilvánvaló volt a tónus változásából, hogy valami olyasmihez kellett neki az az illat, amit nem szeretne egy tárgyalási jegyzőkönyvben, majd utána a Blix címlapján viszont látni. Magyarázkodni kezdett, végül megígérte, hogy ötezret tud adni, a többit pedig két héten belül, ha megkapja a kint levőségeit. De semmiképpen sem akart utalni. Gitta többek között ezért sem szerette Magyarországot. Itt mindenki simlés volt, mindenki sportnak tekintette az adócsalást. Mindenki a készpénzben bízott, és kerülte a hatóságok által egyszerűen nyomon követhető átutalásokat. Szent Jóbi végül azt mondta, nála van az összeg, de egy sérülés miatt alig tud járni. Ha kell a pénz, az asszony kénytelen lesz érte jönni. Kardos Gitta most ott állt Szent Jóbi villájának haljában. A gyomra körül kellemetlen nyomás jelent meg. A médiat szápa szívélyesen beljebb tessékelte. Nem látom, hogy nehezére esne a járás. Parancsol, nézett rá értetlenül Szent Jóbi. Azt mondta, megsérült teniszezés közben. Ja, az, derült fel a férfi. Azóta már sokkal jobb. Azóta? Tegnap beszéltünk telefonon. Az orvostudomány ma már csodákra képes. A férfi látta, hogy ez nem elegendő magyarázat, ezért hozzáfűzte. A dokém belém nyomott két injekciót. Most már sokkal jobb. Értem, lépett túl az a témán, de a rossz érzései csak erősödtek. Egy szavágy sem hitte a férfinak. Az illatok zavarták, az érzékszervei kiélesedtek. Amint a férfi a közelébe ért, Gitta azonnal maga előtt látta a délutánját. Még érződött rajta a szeretkezés szaga. A parfümőr tudta, hogy az orrasokkal érzékenyebb, mint az átlag emberé, mégsem értette igazán, hogy lehet az, hogy az emberek nem érzik ezt magukon és egymáson? Ha fiatalabb korában szeretkezés után nem tudott letusolni, és emberek közé kellett mennie, meztelennek érezte magát, és desütött szemmel, megalázottan igyekezett mielőbb eltűnni a társaságból. Most negyven évesen már kínosan ügyelt arra, hogyha ágyba ágybabújék valakivel, azt megfelelő körülmények között tegye. Kényes volt a részletekre. Szent Jóbi azonban nem adott magára, még csak le sem zuhanyozott azóta, hogy a partnere elment, pedig közben eltelhetett pár óra. Ennél azonban sokkal jobban aggasztotta, hogy Szent Jóbi nem csak a szeretkezés érződött, de a kudarc is. Nem sikerült az együtt lét. Gitta szinte a csontjaiban érezte a férfi kielégületlenségét, amit egy drága parfüm túlzott használatával akart leplezni. A producer feszült volt, tomboltak benne a hormonok. És nyilvánvalóan nem szokott hozzá, hogy nemet mondanak neki, hogy nem az történik, amit ő akar. Már pedig most kielégítetlen maradt. Ahogy a parfümőr beljebb került, mást is megérzett. Dohányt és viszkit. Orrát követve tekintetét körbefuttatta a nappalin. Az asztalon súlyos hamutartó, benne három vaskos szivarcsotka. Az egyikből még vékony füstség szivárgott. Mellette megkezdett üveg, tőle a, a fal melletti fotel alatt élénk vörös folt villant. Egy szakadt csipke bugyi volt. Valaki dühösen berúgta a bútor alá. A kanapéni gyűrött párnák nagy összevisszaságban az egyik a földre esett, a másik a támla és a fal közé szorult. Itt szeretkeztek, gondolta Gitta. Vagy verekedtek. Az erkély ajtó nyitva volt. Szent Jóbi szellőztetett. Valószínűleg nem is a helyiséget, inkább a saját fejét. Kardos Gitta pillanatok alatt összerakta a képet. Ennek a férfinak ma nem sikerült a dolog. Utána a nőt okolta, veszekedtek. Az eltépet bugyit a sarokba hajították. A nő elrohant. Szent Jóvi idegességében inni és szivarozni kezdett. És most itt áll előtte sértetten és felajzva. Nem a legjobb helyzet. A parfümőr nyelt egyet, ahogy a férfi nyomában belépett a nappaliba. Parancsoljon, foglaljon helyet. Köszönöm. Az asszony leült egy fotel szélére. Kér egy italt? Nem, kocsival vagyok. Hívunk egy taxit. Köszönöm, de kocsival vagyok. Akkor hazaviszem én. Maga már ivott. Mit számít az? Meglengette az üveget. Egy kortyot? A nő most értette meg, hogy a producser szinte tök részeg. Az alig megkezdett üveg nem az első, aznap, ez biztos. Ismét megrázta a fejét. Köszönöm, de nem kérek. A pénzemért jöttem. Ja, igen, dünnyögte a férfi, miközben töltött magának egy pohárral, és belekordyolt. A pénz, persze. A nők mindig a pénzt akarják. Nem akarom megbántani, de maga tartozik nekem 15 ezer euróval. Mondtam, hogy most nem tudom megadni. De ötöt igen. Azt igen. A tálaló szekrényhez lépett és vastag tárcát vett elő. Százasokban leszámolt ötezer eurót, a brifkót pedig visszahajította a fiókba. A pénzt ott hagyta a komódon. Lassan megfordult és először csak érdeklődve, majd hamarosan már leplezetlen mohósággal mérte végig az asszonyt. Tessék, vegye csak el! Úgy érti, menjek oda, és én vegyem el? Igen, miért ne? Nos, maga tetszik nekem, Gitta. A parfümőr három méter távolságból is érezte a változást. A férfi finoman, láthatatlanul verejtékezni kezdett, de a savanykás szakba más is vegyült. Szinte már az agyában érezte a testoszteront. Szent Jóbi pupillája kitágult, szeme fehérje, enyhén véreres volt. Vékony drágja alatt az asszony keződő merevedés vonalait fedezte fel. Gitta felpattant. – Kérem a pénzem, és már itt sem vagyok! Szent Jóbi kifejezéstelenül merett rá, aztán vállat vont, és odébb lépett. – Tessék! Gitta határozottságot színlelve a komóthoz ment, számolatlanul felmarkolta a bankjegyeket és belegyűrte a táskájába. Ahogy megfordult, szembe találta magát a férfival. Szentjóbi ajka enyhén kinyílt és kissé lihegett. Gitta akkor is tudta volna, hogy felizgult, ha nem érzi a szagokat. Más körülmények között alig, ha nem még tetszett is volna a vonzó, Napbarnított, 38 éves férfi, most azonban undorodott az egész helyzettől. – Engedjen! – Kitartja vissza! – emelte fel a kezét a férfi, de továbbra is elzárta az utat. A nő nyert egyet, majd megpróbált elmenni a producer mellett, de az erősen átkarolta a vállát. – Maradjon még! Maga nagyon tetszik nekem! Engedjen! Szent Jobi végre észbe kapott a sikoltástól, és elengedte a nőt. Nem tetszem magának? Arcán sértődött kifejezés jelent meg. Kardos Gitta a nappali bejáratához sietett, majd izzó tekintettel megfordult. Szégyelje magát! Azt hittem, van köztünk valami vonzalom. Tévedett! Szerintem meg nem. Látom a szemén. Jézusom, maga teljesen megbolondult? Mi jól kijönnénk, Gitta. Eladjon itt így. Kiengedne, kérem. A férfi a zsebébe nyúlt és elővette a bejárati ajtó kulcsát. De nem indult a nő után. Tényleg szeretném, ha maradna. Én meg tényleg szeretnék elmenni. Kívánom magát! Jézusom! Kardosgitta idegesen a hajába túrt. Na jó, ebből elég volt, vagy kienged, vagy hívom a rendőrséget. Elővette a mobiltelefonját. Ugyan már, kedvesem, felnőttek vagyunk. A parfümőr kezdte beütni a 112-es számot. Szent Jóbi lépéssel mellette termett, és kikapta a kezéből a telefont. Erre semmi szükség. Azonnal adja vissza. Csókoljon meg. A nő leengedte váltáskáját, a szív végig csúszott a jobb karján, majd egy pillanat múlva a kezébe simult. Szélesen meglendítette a táskát, mely a telefon kikapcsolásával foglalatoskodó férfi ágyékába vágódott. Szent Jóbi hörögve a földre zuhant, elejtette a telefont és a kulcscsomót is. Gitta nem várt tovább, felkapta az Iphone-t meg a kulcsot, és már rohant is a kijárat felé. Az ajtóban visszafordult. Éde figyeljen maga, rohadék! Akkor sem feküdnék le magával, ha az egyetlen férfi lenne a világon. Maga egyszerűen büdös Szent Jóbi. Fürödjön többet, mosson fogat, és ne igyon, ne dohányozzon annyit. Nem is csodálom, ha az a nő itt hagyta magát délután. Rohadt kurva, nyögte a producer, és tápászkodni kezdett. Gitta kitárta az ajtót, és kinézett felmérte a menekülés lehetőségeit. A kert nyitva volt, az utcán ott parkolt az autója. Legfeljebb 30 méter. Visszanézett a hallon és a folyosón át a nappaliba. Szent Jóbi még mindig a szőnyegen guggolt és nyögdécselt. A nő mély lélegzetet vett. Elmondom, mi lesz? Egy hetet kap, hogy átutalja a pénzt, vagy megyek a pulvárlaphoz. Dehogy mész, te ostoba picsa! Dehogy nem! Ami magának kellemetlen, az nekem reklám. Ez persze nem volt igaz, de ezt csak az asszony tudta. Akik szennylapokat olvasnak, alig ha képesek megfizetni az ő szolgálatait. Egyszerűen nem az a piaci réteget fedik le ezek a lapok, amelyekből a parfümőr élt. Viszont egy ilyen botrány pillanatok alatt tönkretehetnél Szent Jóbi Barnabást. Legalábbis erre lehetett következtetni abból, ahogy igyekezett eltitkolni az üzletet oly módon, hogy nem akart visszakövethető pénzügyi szállat hagyni maga után. Egy hét! Nem utalok, készpénz! Utal! Nem! Akkorból várlap, maga dönt! A férfi nem szólt, csak felmutatta középső ujját, és lassan feltérdelt. Gitta látta, hogy most már tényleg ideje menni. Egy hét, kiabált vissza az ajtóból. Nem több. A kulcsot a zárban hagyta. Átvágott a kerten, és beült a citroenbe, közben félszemmel idegesen a házat leste. Szent Jóbi akkor támolygott ki az ajtón, amikor a nő elhajtott a ház előtt.